Svéd-sróforrú sárkány A svéd-sróforrú tetszetős külsejű, ezüstös kékpikkejű sárkány. Bőre keresett varázsipari nyersanyag, védőkesztyűt és pajzsot készítenek belőle. Órjukain vakító kék szúró lángot fúj, mely másodpercek alatt hamuvá égeti a csontot és a legvastagabb gerendát is. A statisztikák szerint a sárkányfajok közül a sróforúa ölték meg a legkevesebb embert, de mivel főként vad, lakatlan hegyvidékeken élnek, ezt nem kell különösebb érdemnek tartanunk.